Jabur 144, dari ayat 1 sampai 15. Masmur Daud, pujilah Tuhan batu pejalku yang melatih tanganku untuk peperangan dan jari-jariku untuk pertempuran. kasih sayangku dan bentengku, kota perkasaku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku bernaung yang menundukkan kaum-kaum di bawahku. Ya Tuhan, apakah manusia? Maka engkau memeliharanya. Atau anak manusia, maka engkau memberinya perhatian. Manusia seperti sembus nafas, hidupnya seperti bayang-bayang lalu. Tundukkan langitmu, Ya Tuhan, dan turunlah, sentuhlah gunung, maka ia akan berasap. Pancarkan kilat dan kucar-kacirkan mereka. Lepaskan anak-anak panamu dan musnahkan mereka. Hulurkan tanganmu dari atas. Selamatkan aku dan lepaskan aku daripada bahaya air yang besar, daripada tangan orang asing yang berdusta dengan lidah dan menipu dengan tangan kanan. Aku akan menyanyikan lagu baru untukmu, Ya Allah. Dengan kecapi bertali sepuluh, aku akan menyanyikan pujian untukmu. Engkau memberi penyelamatan kepada Raja-Raja. Engkau melepaskan hambanya, Daud daripada pedang maut. Selamatkan aku dan lepaskan aku daripada tangan orang asing yang berdusta dengan lidah dan menipu dengan tangan kanan. Maka anak-anak lelaki kami, seperti pohon yang tumbuh subur di usia mudanya Dan anak-anak perempuan kami Laksana tiang yang terukir dalam gaya seni istana Di kami penuh membekalkan segala jenis hasil Dan domba kami membiarkan ribuan serta puluhan ribu Di padang-padang kami Biarlah lembu-lembu jantan kami membawa muatan dengan tiada kemalangan atau kerugian dan janganlah berlaku kekecohan di jalan-jalan raya kami. Diberkatilah orang dalam keadaan demikian, diberkatilah orang yang menjadi Allah Tuhannya.